Raz vás pozývame počúvať rozprávkovú hru Márie Ďuríčkovej, Zuzana a Vodník. Bude v nej šarapateť Vodník hlbočan, lebo to veru nič dobré neveští, keď sa Vodník zalúbi. Hru dramaturgicky pripravil Ľuboš Machaj, na zvukovej realizácii spolupracovali Miroslav Dudík, Ivan Kulašík, Roman Drozda a režisér Milan Semík. V hlavných úlohách účinkujú Viera Richterová, Eva Krížiková, Ivan Krivosudský, Ľubo Roman, Eva Kristínová, Leopold Haverl, Jozef Kroner a Zdena Grúberová. bolo Za ďalekou diajkou, za širokou šírkou Nepotrafíš? Podaj mi ruku, priateľ môj mladý Povediem ťa, po rudných cestách, po pustých miestach Po tvojnistom háji, po zelenom kraji No, už sme tu, na brehu rieky Vidíš tu starú vrbu? Ja viem, poznáš aj krajšie stromy, ale vrba je do rozprávky veľmi súca. Do búťľavej vrby môžeš pošepkať tajomstvo, ak ti veľmi tlačí dušu. A aké len vrtke a potmehúcke bývajú vrbové prúty a korbáče z tých prútov, a čo všetko vedia spískať vrbové píšťalky, to pozná len rozprávka. No a na vrbe ešte býva aj zvonec. Ale o tom potom. Náhlím sa totiž poveda to najdôležitejšie. Na vrbe radi sedávajú vodníci. A aby som sa už dajako vyvrbila, nuž práve tak je to i v tejto našej rozprávke. Vidíš ho? Tamto na konári. V zelených novaviciach, v zelenom dolománe, v zelenom klobúčiku a za klobúčikom zlaté pero. Naklonil sa k bútňavine a vyberá z nej... Čože to vyberá? A musel. Mám na dne palác od odvávne steny, Striebornú zem ma Ryby Aj vlni Lúoško mi z telú Z Je Mám zlato Perli drahokami, Mám všetko, všetko čo len chcem Len jedno nemám A to sa stane práve mne Vodníkovi Hlbočanovi Pánovi Hrona Ktorému by Dunajský vladyka dal hociktoru Zo svojich sto dcer Zuzka želiarka. Je říce na majotok chudobná, ale v kráse a milotě sa jej nevyrovná ani najkrajšia vnučka morského cára. A, a já ja o vlku a vlk... Zuzka. Hej, Zuzička. Chodník Holbočan. Dobrý deň. Dobrý deň. Hádam, si sa ma len nenaliakala. Baveru, aj keď viem, že tu sedávate, <laughs> vždy, keď vás zazriem... Ale prečo? V Arínie som súci chlap. Tie vaše oči. Vidia aj pod vodou, aj v najtemnejšej Holbočine. Sú ako žeravé. Hvor od ľúbosti, oh, od lásky k tebe, Zuzička. Nerobte si žarty z chudobného dievčaťa. Už moja starka, nech im je ľahké o spočinutie, spomínali, že ste vždy s dievkami šanty vystrájali. <sík> pamätám sa na tvoju starku, ba i na jej starku sa pamätám. Čo nevidieť, bude mať 300 rokov. A to je prevodníka ten najlepší vek. Donedávna som naozaj iba šanty vystrájal. Ale teraz, teraz, Zuzička, je to celkom iné. Svoju chudobu ty nič nepredádzuj. Tvoja krása je najväčšie bohatstvo. Daj sa mi svete také bohatstvo. Hmm. Veď nemám ani len na muziku. Musím sa iba spodobloka dívať. Ja, keď ty robíš jednu veľkú chybu, Zuzička. Akúže? Múž no, takú že rukou do vody nenačrieš. to pomáha mm. načrieť rukou. No skús. Ale veď. Aha. Veď ja mám v ruke. Čo to mám? je penia. To je dukát. Ríde zlato. Za ten ti budú muzikanti vyhrávať aj do bieleho rána. Naozaj si ho môžem nechať? Je tvoj. Dobre sa zábav, ja si tu ešte posedí. Rieka je najkrajšia, keď vyjde mesiac. Ďakujem, vodník Hlbočan. Ale rieka je najkrajšia, keď sa v nej odráža slniečko. <laughs> aj, aj, aj. Je ako čarovný Vánok. Aj sa ma trochu bojí, aj si vie zo mňa utiahnuť, aj... Hmm. Rozmýšľaj, vodník hlbočan, rozmýšľaj, pomôž si hoci aj fígľom, hmm. lebo ti túto rybku uchmatne dáky parobok. Som rád, Zuzka, že si prišla. Už som za teba aj vstupnú zaplatil. Budem tancovať len s tebou, dobre? Dobre, Matúš. A vieš, čo sa mi pred chvíľou stalo? Čo takú? Vodník Hlbočan ma oslovil. Baj peniaz mi dal. A Dukát. Budem si moc kútiť čižmi, aby som nemusela poskakovať takto na boso. <sík> Ako psi. Ale to sa vraj nemá. Brať si niečo od vodníka. Vidia ja som len načrela rukou do vody a už som mala v dlani peniaz. Ja ešte som nepočul, že by dolu hronom peniaze tiekli. Ten vodník po tebe pasie, dievčička. Zišla by sa ti ochrana. Aká ochrana? Vedel by som odačom. Pre dievku je najlepšia ochrana, keď sa vydá. Múž ju pred všetkým ochráni. Ja len keby si moja mamka dali povedať, ale nechcú o tebe ani počuť. Kdeže je tá? Kdeže je tá, Nuža? Ty bez hamby, čo sa ty lepiš na môjho syna, ha? Ale mamka. A som ti neodkázala, že je to mastná kapusta pre tvoje ústa. Pamätajte sa, mamka. Paty sa spamätaj, syn môj. Veď vy, nie je to ani volá, ani osla, ani ničového niča. Takejto si sa ty dalo pantať, poslednej bedárke ptediť, oh, ja? som sa... No z jednej strany háda aj posledná, ale z druhej popredná. A varínie je švárna. A varínie je do roboty ako ostra. Ej, matúška má pravdu. Gazdovský syn, nech si vyberá dióku z gazdovského. Povedzme tvoju maru, či nie? Veď sa vám ja nenatiskam, tetka. Už aj by bolo márno. Najprv by si sa musela preukázať, že donesieš do gazdovstva kravu stieľaťom ikus spoľa, perín do dvoch postieľa, čo k tomu patrí. A potom, potom by som sa ťa ešte opýtala, či môžeš riadné oddávky vystrojiť. A dovtedy sa ty pekne ber svojou stranou, nech ťa s mojím silom viacej nevidí. <Sým významenie> A čože tak skoro zo zábavy, Zuzička? <laughs> Vari nebolo dosť tanečníkov. Zaraz ta s tebou Iba čo žarty robíte, hlbočan. Ten váš peniaz mi nedoniesol nejaké šťastie. Myslel som... A vieš čo, Zuzička? Nože sa ty za mňa vydaj. Ja aj... Ude, sa ja môžem vydávať. A prečo by si sa nemohla? Lebo nemám, čo mi treba. A čože ti treba? aj. Veľmi veľa. Periny do dvoch postiel, k tomu obliečky, plachty, obrusy, uťráky. To je všetko? Nič nemám. Ani zelenú súkno na svadobnú súkňu. Ani stule. A... pentle, čipky. Ani patelát na oplecko, ani čižmy. Celkom nič. A len to, Zuzička, zajtra všetko budeš mať. And Už je bielý deň, starý e, Zaspali sme ah, uh, Alebo Vary ešte spím Hej, starý ah. aj, aj, Počuješ, nože sa pozri Či vidíš aj ty, čo ja Pozri ah, a, ah. Čo má vidieť? Slnce ešte nevyšlo Ale aj tak vidím, že bude pekný deň U, A toto, že je čo? Jablon pri záhradke je samý stuheľ a pentľa a štikeraj ako mladucha pod partou. No takúto čudo. Uh, a čo stojíte pri tom obloku, otec, mamka? Plod je celý ovešaný plátnom, zeleným súknom, činovaťou, obrusmi Na studničnom zrube sú položené vám kúše. Uh. A cez bráničku je prehodená perina. Práve vyskočil na ňu kohút. Jaj, vodník. Aký vodník? Vary sa ti sníva? Ja vidím len stuhle, pentle, štykerále. To mi doniesol vodník. Chce, aby som sa za ňou vydala. Jaj, teda je to tvoje? Starý, čo stojíš? Vydriab sa na jabloň. Pozvesuj tie štikeraje. No, a ty, sú no, ber vankúše. No. Lebo ešte popadajú do studne. Takúto šťastia. Takúto šťastia. A, a čo je to s tým vodníkom? Hádam, si sa mu nesľúbila? Pravda, že nie? Ako by som mohol? Ja, tak sa mu asi rozum pomútil. Tolko bohatstvo. Ja, ja idem nosiť plátno. Ako je len fajno Ej, pravý patelát A čo bude navyše? Na jarmoku popredáme Vieš, ako sme na grožúti snutí Mamka, mne sa to nevidí Nemali by sme sa to týkať. Mám sa vari prizerať ako dakto Z môjho vlastného plota Čidovať od náša ha, ha, To teda nie Už aj bež pomáhať ocovi. Len, len, že nespadol zo stromu Počula si, čo sa stalo? Užili razariekou. To, ako im matúška na muzike dievku vyhambila na očiach celému svetu. Jej, to je už stará vec. Ja hovorím o celkom novej novine. Dnes ráno mali vraj celú chalupu, súpno poprikrývanú. Joj, čo by len chalupu, aj stromy okolo nej. A plod bol celý pery nám zádzať. Ani len vraj ten kohúd nemal voľnej tyčky a musel na pery neký krýkať. A dvor a lúka, samý mi samý sa samý štykeraľ. Nevravte, stvory moje, nože, poďme pozrieť. Po, po, po, po, po. No, plátna si. No vidíš, starý. A vravil si, že si všetko pozbieral. Hm. A vy, susedi, čo tu nemilobohu postávate? Vary ste ešte nikdy nevideli kus plátna. Čože by sme nevideli, ale ešte nikdy na komíne. Tak sa len dívajte, ale aby vám oči nevypadli. Tiež si mohla zúska ráno pomôcť. Mohlo už byť všetko popratraného a nik nemusel vedieť. Pitvor plný, izba plná, komora plná, akože to chcete pred ľuďmi ukryť. Už som ti vravela. Čo sa nesprace dotrujel, po jarmokoch popredáme. Nej, že ja sa bojím. A koho, koho? Vodníka, hlbočana. Á, nemáš sa čo báť. Keď ťa osloví, pekne sa mu poďakuj a hotovo. Dal si tvoja vec. Nikto o teba nič nepýtal. Nikto ti nič nesľuboval. A keď bude svadbu pripomínať, dáko sa vyhovor. Odkladaj, že ešte to a ešte tamto. Navymýšľaj si. Očo, že sa taký vodník rozumie do ženských vecí? A za ten čas sa ti možno aj vydaj trafí. A bude pokoj. Len aby. Zuzka, Zuzulienka, celé dni som ťa nevidel. Dobrý deň, vodník Albočam. Zuzička, môže povedz, kedy sa už za mňa vydáš. Nemôžem ja ešte na vydaj myslieť. Prečo, Zuzulienka? Čo ti ešte chýba? No... no neboj sa, len povedz. No, musím si ešte peniaze zarobiť, aby som mohla oddávky vystrojiť. A... A čo sú to tie o... Oddavky. O, o, oddávky. o oddávky. No, preca svadobná hostina. Ah. Viete, koľko to bude múky, cukru, vajec, masla, tvarohu. <laughs> a potom vína, pálenky. A treba kúpiť aj brava, aj dáke barance, aj hydinu. To je všetko? A musím si zarobiť aj na kravu s čelačom, bez nej sa vôbec nemôžem vydať. A... A ešte musím kúpiť aj kus polia. Dobre, a... Zuzička, dobre. Ah. Len si ty nerob starosti. Ah. Hmm. A to tože je čo Suza, vstávajte! Čo je? Vari horí! Óce! Óce! Prasce! I Jaja, tamto pristúdnik krava s telaťom! Ja aj ja som stratená. Aj mne sa vidí, že pôjde do tuhého... Kto by si bol pomyslel, že to všetko tak chytro vystanoví? Je to tu ako na jarmoko. Á, ah, popraceme to dáko do chlieva, do maštale, do šopy. Ak bude, treba aj do komory. Potom sa starý pozvrtaj, čím to nakrmiť. A ty čo? Ty sa budeš dívať? Ja pôjdem do Matúšovu dohovoriť svadbu. Jaj, ja to neprežijem. A. Máš všetko, čo si Matúška žiadala? Máš. Tak teda... Pre teba je teraz jediná spása. Pre ten húrhaj sánir jadne nepočujeme. No poďte obidvaja, aby sa sem ľudia zbytočne nezbehli. No, veď už poďme. Starý, ešte tú krávu s telaťom. Ale veď už ma toľko nedúho. A ty, Zúza, hej, prehod si krajšiu kitlú, pôjdeš... A kde mámi pôjdeš k starému Vakešovi. Jaj, veď toho sa ja bojím, aspoň tak ako vodníka. Keď idem do hory na hryby, zďaleka obchádzam jeho chalu. Lebo si hlúpa. Vieš, že dievky chodia za ním zo široka ďaleka, aby im pýtača pričaroval. No, ale... no. A ty ho poprosíš o radu, ako sa čas baviť, Vychystaj sa a stúpaj, aby si sa do večera vrátila. Idú idu Dobre, soba moja Už som počul A kohože vidíš? Dievku Dielku A či nesú dačovba tvošku? Nesú Nesú No, keď je tak, Zalistujem si v zemskom kľúči, aby som sa už popredku dozvedel, počo prišla. Slobodno. Dobrý deň, Svakova Kriš. Dobrý deň aj tebe, Zuzka. A Varima vy poznáte, Sváčik. Ako sa to vezme? Práve som sa v zemskom kľúči dočítal, že máš trápenie s vodníkom. Tak je, sváčik. Prišla som sa poradiť. Iba že neskoro. Teda mi niet pomoci. Hlbočan je pán celého hrona. Veľmi mocný a bohatý vodník. Nežilo by sa ti uňho zle. Nikdy sa za ňoho nevydám. Ani vtedy, keby som nemala rada Matúša. Hmm. A čo tak... Všetky tie veci vodníkovi vrátiť. Veď hej, hej, lenže potom... Potom čo? Potom by Matúšova mať nikdy nedovolili, Jaj, aby... Jevka moja, tak tebe nie to pomoci. Nie to. Hm, nie to nieco. Je. hej, počkaj, nie to Biele nie to. Nie to? Čo keby sme skúsili biele nie to? Len či z neho nájdem ešte v doktorom vrečušku. Počkaj. Hm, toto nie je ono ani toto. Tuhu. Tuhu. Ale vedia ja viem, sova moja, že tá zelina má tuhú vôňu. Lenže tu je toľko všelijakých vôňí. No... Toto bude ona. Hej, biele neto. Biele neto. Táto zelinka má veľkú moc. Kto nosí pri sebe biele neto, k tomu nemá prístup ani vodník, ani iná vodná sila. Preto vždy nosievaj pri sebe štipku bieleho neta. Aj mužovi a svojim deťom zaši z neho biľôčku do košele. A ešte si zachovají. Keby raz bolo veľmi zle, nadýchni sa bieleho neta a zavolaj. Nech to letí šírym svetom, zaklínam ťa bielým netom. netom. Vtedy sa všetko na dosluch tvojho hlasu stane prevodníka neprístupným. Lenže toto zaklínanie môžeš použiť iba raz. Iba raz? Aj keď je biele neto zelina mocná, nie je všemocná. Áno, Svákovákeš, ďakujem vám. No, neďakuj, dievka moja, nech ti bude na úžitok. A pre istotu, tvoj muž i tvoje deti, nech sa chránia vody. Áno, Sváčik, ostávajte s Bohom. No, no, urobil som, čo som vedel. Ale aj tak, kto vě, ako sa to skončí? Co pověš, sova? Dal som jej dobrú radu? Dobrú. Dobrú. <try> Za vrch stolom sedia! People see, people see, that they are sick. They sit on the floor, they hold their hands. People see, people see, that they are sick. People see, people see, that they are sick. Ženu dostal Matúš. Tie hláby utešené. Skáde len to na nahono toľko imania? Veru, veru, nic nemali, nic nemali. A zrazu týle došikuje do Matúšov kravu ako, ako medved. A stelať som k tomu. A tie oddávky hrdé, sedmo rakovo meso. Povráva sa, že vraj našli poklad. A pozrite na dvor! Dvor je celý pod vodou! Zostudne sa valí voda výlevom! Má tu môj! To si poviem, prichádza vodník! Nech len príde! Vášku mám aj teraz pri ruke! Tuto v hrade zaťatú! Tu. Už aj do chalupy! Stúdnu nevidieť, ale na jej mieste voda až tak vrie! Chytte mi korito, kebo odpláva aj s o, Čo tu všetko pláva? Súdy, aj hrdce, lavice, stolce! Matúš, povolš mi výsť na dvor! Hádam radšej na povalu. Nie, nie, na dvor! Aby bolo ďaleko počuť môj hlas! Celinku, mám trup v šatvočke. Nadýchnem sa. Nechto letí šírim svetom! Zaklínam ťa bielým netom! Tietka! A čo vy v tom korite? Veď zem okolo vás je už suchá! Pred chvíľou pokolená vody a už sme na sucho! Albicov, to je najlepšie víno. Narováš, mamičko! Narováš, mamičko, narobáš komu to viečatko vychováš? Tebe to, Matúšik, tebe to, kde budeš mať gazínu na leto. Tebe No minul rok od vašej svadby. Vtedy sme nemali v ústach tak sucho ako dneska. <tým> v ústach sucho, ale košeľu môže máha rovnou žmýkať. Vyzlečiem si. Ju a prestriem sem na radok. Tuto pod bokom je studnička. Poďme sa napiť. Jezuska má vždy výstriha. Chraň sa každej vody. Aká je len čistúčka. A vody iba napiať. Treba si k nej priľahnúť. Hú, studená. Oj, či je len dobrá. Ešte si trošička. A teraz sa na chvíľu prevalím tamto pod hrúšku. Ah, Naozaj je celkom plytká. Čo by mi už len mohla spraviť taká malá voda? No, nech bude, čo bude Napijem sa Aj, že je dobrá Až sa mi tak od nej hlava zakrútila mm. Aj, počúvaj, čo ti poviem. Celý rok som čakal na túto chvíľu. Nemýkaj sa, dobre ťa držím za jazyk. No, aby si videl, že nie som až taký oplan, uspokojím sa s maličkosťou. Dáš mi to, o čom doma nevieš. No! Ty Ak nie, na skutku ťa utopím v tejto studničke No, dáš mi O čom doma nevieš he? Dám, dám No, tak dobre <tý> No, soba jedna zelená Skoro ma utopil Dobrá hoda, však No, dobrá, povedzte, otec, čo to môže byť, o čom človek doma nevie? Istotne len dáka daromnica však. No synku, to ti býva všeliako. O čom doma nevieš, to môže byť niekedy aj veľmi dôležitá vec. Nevieš o nech, nevieš a zbadáš sa, len keď o ňu prídeš. Len vtedy ti dôjde že ti bola háda maj najdôležitejšia. Otec, strach ma obchádza. Hey, hey! Čo je? Máš Syn sa ti narodil! Ja nešťastník. Čo som to spravil? Vieš si predstaviť, priateľ môj mladý, ten zármutok, keď sa Zuzana dozvedela, že Matúš nevedomky prislúbil synčeka vodníkovi. Zaplakala, zahorekovala, ale neprestala o svoje dieťa bojovať. Malému Matúšikovi nikdy nezabudla zapošiť do kraja košírky kúsok bieleho netá, ktorého chránilo pred zlou vodnou silou. A vodu mu prísne zakazovala. K potoku sa chlapča nesmelo ani len priblížiť. Lenže, či také šidlo ustriehneš? Raz, keď už mal matúšik zo sedem rokov, umkol máme z očí a rovno k potoku medzi deti. Najprv len pozeral, ako sa kúpu, v letnej vodičke šplachocú, potom si zobliekol košelu, a vyfúčal mu z hlavy matkin zákaz. Čľupol do vody a hneď sa v nej aj stratil, ako by ho nikdy nebolo bývalo. Žena moja, netráp sa už toľko Nespíš, neješ Stváre ti len veľké oči hľadia Načisto sa zahúbíš Sinček sa nám utopil Veľké nešťastie nás postihla Ale nejaké krenkovanie a žuhrenie Nám ho už nevráti Myšlienky mi nedajú pokoja Čo máš na mysli, Poču Počúvnuť tu samú prvú radu, sváka Vakeša, tú najmúdrejšiu a pritom najťažšiu. Len či budeš pri mne stáť v dobrom i vzlom. Spoľahni sa. Nebude to ľahké ani pre teba, ani pre mňa. Hneď zajtra popredáme všetok dobytok, prasce, hýdinu. Pre pána Jána? A to už prečo? Predáme aj našu novú chalúbku. Rozum sa ti čistí? Prečo aj chalúbku? Lebo sa nedá odviezť. A dobytok? Ten sa preca odviezda? Neznesla by som pohľad, ako tie neme tváre hinú vo vode. Zuzka? Ty chceš... Všetky peniaze, čo dostaneme. Aj tie, čo máme v truhlici. Okrem toho, najmi dvoch, troch furmanov, naložíme na vozy všetko nárade i všetky veci a pôjdeme s tým... k rieke. mieste sa dávala. Vodník Hlbočan, počujete ma? Vodník Hlbočan, vraciam vám dary, o ktoré som vás nikdy neprosila. Ľudia dobrí. Tak! Ľudia dobrí, zadržte ju! Ja zeplýbim prstami do vody háže ako akoby ich si ja Nechajte ju, mamka. My dobre vieme, čo robíme. Ach, na čisto rozum potratili. Na čisto zlatí ako sa nedali Tu si máte kravu s tělaťou. Tu varance a hydinu. Tu svoje prase. Tu je perina činovať. A plát, až ty geranie! A túto našu novú chalúbku, Hej, všetky všetko. peniaze do vody pohádzala nešťastnica. Priatelia, susedia, všetko čo je na vozov, hačte do vody! Aj, aj, paňo, mama, trúnica! A tamto! to aj stôličky! posteľ, ktorý vyčiš mi, mi oja toho obstva utešeného, kytlé, stáky o pleňka mňte už to možno to predsa len nada, čo bude vžale počuli ste to, ľudia a ešte sa jej zastáva načisto všetci rozum potratili. tak jej sprostnosti uverili že im vodník utopeného chlapca vráti už sme hodili všetko, čo sme mali, žena moja vodník, hlbočan vrátila som vám všetko aj vy mi vráťte. Syna! Neverím, že by vaše žeravé oči nevideli, čo sa tu robí. Oh! oh. Na rieky čudná ryba stojí. Uhnivé oči ská vyvaliujú. Ešte o pleckomu zhoď, Zuzka moja. Je to jeho pateláto. Hej! Aj toto je vaše. Ešte za matku, čo máš na hrdle. Aj tá ješto. Vodník Hlbočan, vraciam vám všetko až do poslednej nitky. Nemám už celkom nič. Oh. Voda sa otvára. Atušik. Syn môj, Vnúčik uteká z vody na breh. Živý a zdravý. Váčka, otečko, tu som. Nemáme nič, a máme všetko. <sus> Veľa vody utieklo od tých čiazdolú hromu, priateľ môj mladý. Vodníka už vídať v tomto kraji len veľmi zriedka. Iba kedy tedy si vraj posedí na vrbe a zahrá na husliach svoju pieseň. Na tejto vrbe, čo je na nej? Vidíš ho tam hore? Zvonec. Zvonec. Tak si teraz vyber. Má zvonec odzvoniť koniec rozprávky alebo si ešte raz vypočujeme hlbočanovú pieseň. Ja by som bola hoci aj za ten zvonec, ale ty krútiš hlavou, že radšej pieseň. Tak nech je po tvojom. <sík> Nám na dne palác krištájovi, od vámne steny striebornú zem, počúvajú na rybi aj vlni, loškom iz tělu z belostných piem mám zlato perly drahokami mám všetko všetko čo len chcem len jedno nemám len jedno nemám tu tu Miluje. Skončila sa rozprávková hra zúzená a vodník. Prerozhlas napísala Mária Ďuríčková. V režii Milana Semíka účinkovali Viera Richterová, Eva Krížiková, Ivan Krivosudský... Ľubo Roman, Eva Kristýnová, Leopold Haverl, Josef Kroner, Zdena Grúberová a ďalší...